Здравей, двамата степ ще участваме сега в чудесна приказка. Затова се настани удобно в леклото и затвори веднага очи, за да не ти пречат да виждаш сега, докато моят глас те води сигурно и спокойно към вълшебния свят на сънищата. Ти знаеш вече, че вълшебните приказки започват обикновенно с един път, който сега можеш да си представиш един спокоен, хубав път и как ти вървиш по него и този път е особен и много интересен. И ти можеш да се удивляваш на гледката, защото от едната страна на пътя грее слънцето и небето е синьо и чисто, като в чудесен слънчев ден. Може би само с някое малко бяло, високо горе, чиято форма ти наподобява навярно на вълшебен кораб, който бавно се носи сред безкрайната си нева И ти си на палпата и гледаш отгоре как носът му сцепи вълните с малки бели от блясъци, зайчета от вълни, или пък на самолет, или на нещо друго. Но това е всъщност само малко бяло облаче, просторното синьо небе, което се протяга като хоризонта, а от другата страна на пътя вали дъжд. И това се случва понякога наистина, и можеш да го видиш наистина, да се движиш по границата между дъжда и слънцето, между нощта. Между и съня, докато бавно продължаваш нататък по пътя и забелязваш изправена пред теб таката, която свързва тези два свята като вълшебен мост и ти сигурно вече познаваш таката но никога тя не е била толкова близко до теб чак да можеш да я пипнеш и за първи път имаш възможност от близо да се радваш на нейните вълшебни цветове, защото тъгата. Ах, Дагата има всички цветове на дъгата. и е готова да ги сподели с теб сега. И е готова да, да ги споделиш. Все малко я наближиш сега, ако още малко я приближиш. Сега можеш да протегнеш ръка и за първи път да докоснеш вълшебните цветове на дъгата, по която ще преминеш от деня в удивителното царство на сънища. Тук си, пред портата на това царство и можеш да видиш жълтия цвят, жълтия цвят на дъгата и дори да пристъпиш леко напред, само една крачка и да се озовеш отвътре, където всичко е жълто. Всякаше паднала, може би, гъста жълта мъкла. И да пипне жълтия цвят, който може да ти напълни напипане, например, повърхността на книга со сладни, курици, с златни блестящи корици, пълно с вълшебни, красиви, да се озърнеш в него или да докоснеш топлата му оранжева повърхност. Топла. Топла, като напечен от слънцето пясък или сочна, като португал или нещо друго. Съвсем и съвсем наблизо е вече червеният цвят на таката. Защото ти знаеш, че в нея цветовете приливат в една фантастична игра. И твоята фантазия сега може да вземе участие в нея когато дъгата е толкова близо. И виолетовият ти цвят може би ти е познат от картините, на които залязва слънцето, а в далечината се отразяват върховете на далечни сини планини. Сини, както се казва в приказката за царството, което се намира през девет планини в десета. И ние можем сега да минаваме през световете на дъката, като магиосници, за които високите планини дори не са пречка. И които могат да променят всичко наоколо. С едно малко вълшебство. И така стигаме до зеления цвят на тъгата. Който е зелен. По различен начин за всеки. И може би за теб има някакво особено. Съвсем тайно-зелено значение. И сега можеш да погледнеш още веднъж отдолу, как таката се изстига с нейните удивителни цветове. Точно на границата между слънцето и тъща, като тига между деня и ноща. И края ти се губи, прелива някъде много надалеч, преди да избереш, дали ще разбереш, кой от цветовете сега ще избереш за своя пътека, по която да си скачиш и сигурно към царството на саня. Това може да бъде всеки един от световете на дъгата. И ти можеш да вземеш, ако искаш зелената пътека или синята, или пък виолетовата, или червената, или оранжевата, или жълтата, или всяка смесица от цветове и бои, която ти е приятна. И точните цветове нямат особено значение, защото всички пътеките отвеждат все едно те отвеждат уверено и много приятно към вълшебното царство на съня. Така че избери у нас и от тях, която в този момент ти се струва най-приятната, най-красивата, най-сигурната най-подходящата. Най-добрата пътека. И е достатъчно само да тръгнеш по нея. Точно така. Да. И сега ще усетиш как дъгата започва да се усмихва. За да ти каже здравей. И виждаш, колко много се радва, че ти вече си при нея. И после, по моста на дъгата виждаш, как от царството на Съня към теб се спускат постепенно неговите вълшебни обитатели, които идват при теб да те поздравят и да те водят и да ти бъдат приятели и ти чуваш вече техните прикъсни гласове, а може би и песни, а може би някой от тях си да наникат някаква много приятна и спокойна мелодия на позната, която те кара да се усмихнеш, докато се отпускаш все повече и повече, защото разбираш, че ти си сред верни приятели, които толкова много ти се радват, и толкова те обичат и искат да са при теб и да споделят с теб всички чудеса на своето вълшебно царство, на сънищата. И ти не можеш да отминеш тази невероятна възможност да те водят сигурно по пътеката на таката. Може би те държат за ръка и се усмихват и ти говорят и толкова много ти се радват на това, че си дошъл сега при тях и ще останеш при тях през следващите часове на това сигурно и интересно място с толкова много нови приятели. Ти може би чуваш гласовете им, как е зарадвано те приветстват с здравей, здравей, здравей, здравей, здравей, здравей, хей, здравей, добре душа, здравей, а други нетърпеливо, нетърпеливо те съветят the speway the speway the speway ще би е време да послушаш съвети и да не губиш време. Защото те бързат да ти покажат толкова интересни неща. Нови, Нови игри. игри. Нови игри. Преживявания. Другарство. Смях. Удоволствие. Неката удивителна на лекота и спокойствие и сигурност да бъдеш сред приятели във вълшебното царство на саня, където се случват само хубави неща и хубави сънища, като в една истинска вълшебна приказка където е възможно всичко, което си поискаш, всяко чудо, което си представиш, всичко, за което говори или шепне, или купне сърцето ти. Ти даваш още маничко време преди да послушаш напълно този шепот и да тръгнеш по вълшебната цветна пътека на сънищата, която така, мами, той е може би за да се обърнеш преди това за последен път. За днес, по пътя, който те доведе чак до прикъсната врата на таката и там, където остава деня, да махнеш с ръка за последно за днес с Богом на всички удивителни неща, които се случиха днес, на хората, които бяха с теб, на всичко, което чу или каза. На всичко, което видя или показа. На всичко, което успя или усети. На смеха, на сълзите, на радостта, на таката, на воодушевлението на болката, всичко това вече няма никакво значение, защото оставя далеч, там, от другата страна на таката, все по-малко, все по-далеч. И можеш да му махнеш за сбогом ми да ви и да усетиш, и да чуеш как се отдалечава от теб, как си отива, как се смалява, как утихва докато съвсем изчезне и се ступи там. От другата страна на таката. И ти можеш вече да тръгнеш по пътеката на свободата и съня. И бавно да крачиш по нея, за да имаш време да се удивляваш на всички хубави, вълшебни неща които ще видиш и чуеш и преживееш с твоите нови приятели от приказното царство на сънищата. И моят глас също постепенно те оставя на тях, защото тук царството на съня се чувстваш вече толкова уютно, сигурно, удобно, толкова приятно, толкова добре. Точно така. Много добре. Хубаво е да се спиваш и е хубаво да оставяш съд гърба си. Един удивителен ден. А те чакат още много такива. Всеки твой ден ти носи нещо ново. И ти растеш. И правиш крачка напред. Своето развитие. И ставаш по-силен и по-умен. И за почивка, и за сън. Тъмно е навън, за сън, докато тя те води по вълшебната така. И аз ти пожелавам собич. Лека нощ. Настя, спи, лека настя.